«Михайло, скажи нам, чоловічі, відки ти забрів наше село? Чи ти близький, чи далекий? Я зі світа. А як ти ці нашої мужицької ложі, ці міщанської, ці панської? Бо інакше до тебе застосуємося. Мужика то так б'єси. три рази люшне в долуманом по голові». Скільки раз по лиці, аби впав? Бо мужик твердий, до нього треба твердо братися, а як він під ногами, то легка робота. А пана рихтуйся знов на іншу моду. Люшні не показуй, бо умре відразу, але пужівном на страж. А як він делькотить на цілім тілі, то дай в морду два рази, але також не дуже. Пан вже під ногами. Походи трохи по нім. Ну, минуту-дві, та й готовий. Ребра потерті на форост, бо то біленька кістка, як папір. А жида береш на перший вогонь за пейс. Він скаче, плює, корчиться, як пружина. Але ти на то не дивишся. Лише закладаєш великий палець, між два малі, та й дюгом його під ребра. Це дюгом. Це легка бійка, але болюча дуже. Газди тяжко тупо засміялися. А Михайло вштрумив голову поза Максима і чекав, що йому злодій скаже. Ну то до якої віри пристаєш? То газдо таке, що як ви п'єте горівку, то ви мене жадним способом живого з рук не пустите. Правду, кажеш, бігме, правду, за це ті люблю. А заки вб'єте, то дайте ще горівки, най нап'юси, аби м не знав коли і як. Пей, на таке діло пей, я не бороню, але що ти на мене лучив? бо дай тебе Бог скарав. Мой, я твердий, я камінний, тебе з моїх рук ніхто не вірве. Злодій випив ще п'ять келишків. Бейте, кілько хочете. Я вже злагоджений. Чекай, бре, добре, що ти вже контентний, але ми ще не контентні. Ти по п'ять, а ми по одні. Як тебе здогонимо, пічнем говорити. Михайло дивився дуже весело. Максим якусь думку мав, але боявся її виявити, а Георгій був неспокійний. Віджу, люди, що буде біда. Вштупив бим сегеть, а щось ні до него тягне, ланцюхами тягне. хай гай пиймо, закусюймо. — Газдо, дайте най, вас поцелую в руку, — сказав злодій до Максима. — О, чоловіче, ти дуже боїшся о, це не файно. Бігме, вас не боюся, бігме і сто раз забожуся, що не боюся. А що ж, мені легко стало на душі тепер, та я хочу цього Газду в руку поцелувати. Він сивий чоловік, міг би бути моїм татом. Чоловіче, лиши мене, бо я м'який на сумління. Я не хочу, будь собі без мене. Але дайте, бо руку, бо гріх мети мати. Я хочу вас поцелувати, як рідного тата. Я цілком м'який, чоловіче, не цілуй мене.